третата лекция Боян. Преди да започна, искам да ви кажа, че бояне е нещо изключително. Тайният ръководител на българския народ. Някой мисля, че е учителя. Учителя е по-дълбока степен и е нещо друго. Боян е древен жрец, посветен от, мистери... от мистериите в Египет и Атлантида. Абсолютен върховен ръководител на тракийските жреци, на древнобългарските жреци, и на богомилските магове. Едно изключително същество от много висша степен. Хем Архангел и Хем има тайен път за него към божествата. Хем е едновременно и е скрито божество. Така че когато говорим за Боян, говорим за нещо изключително. Така, Боян е силен в тайните и вътрешни неща. Той винаги е жадувал за неизвестност. И в миналото е било така, и в когато се ражда и като Боян. Както ще видим, после в Египет са го наричали жреца на булото, на заболеността. Той сам се избира за разпространение верния негов брат от миналото, по Богомил. Боян е мистичен образ, даже не е духовен. Той е мис... преди всичко мистичен образ. Той идва от високо място. Той е знаел, казва едно предание, тайни, страшни за живота. Но не ги е споделил. Защото България не може да ги понесе. Боян произхожда от истинските и дълбоките степени на египетските, най-вече на египетските мистерии. Боян се е занимавал с висша магия. Да обясня какво означава това и като думата магия е много чиста в последствие и тя е опетнена Според кабалата думата магия буква по буква и преведено означава практична божественост нищо друго практична божественост за Боян какво означава тя? чистия път навътре Забоян Боян виша магия означава чистия път навътре и той познава този път истинския път навътре това е нещо много по-дълбоко от медитация, но друго ще го обяснявам. Бояне дълбина и всяко дълбоко истинско същество се стреми всякога да остане скрито в тайна, вътре в Божията тайна, подобно на Мелхиседек. Бояне същество, което може реално да разбулва и природни, и мистични тайни. Достатъчно е само да каже точно определени думи, както е било обучавано в Хекао в Египет, говорили сме за Хекао и така той е събудил Поп Богомил за свой изключително верен разпространител. Макар че тук има и друга причина, друг път ще говоря за нея, Поп Богомил му дължи услуга от миналото, която е голяма услуга и тук той едновременно с това и си я връща. На 13 април 1928 година в Велики Преслав се основава начало, се поставя началото на богомилството. Присъстват великият княз Боян Мага, по Богомил Трима Българи и двама велики мистериозни сирийски учители. Това е началото на истинското богомилство. Точно в този ден в малката обител Света Параскева, която се намира в Параклиса, в Преслав. Между тези българи се намира и патриарх Стефан, изключително чиста душа, която напуска църквите и става ученик на Боян, тъй като той знае кой е Боян. И разбира се по-богомило. Тези седем души поставят великото начало на богомилството. по Богомил поставя началото на борбата за истинската духовност, която той създава в последствие, както казах, стотици църкви, написва 31 книги, създава и създава Тайен Център в Малта. Тук Боян, Богомил и другите петима иска да спасят човека и човечеството от заблуденото християнство. Но борбата е огромна. Това е старо човечество с огромен застой. Те са знаели, че това е борба на живот и смърт. Тези, които познавали Боян, често го виждали до една скала да се моли усърдно. И той използвал много Хикао, за даде особена сила на поп-богомил и на богомилите да могат да издържат кладите. Благодарение на неговото огромно застъпничество пред Бога и наистина познаване на тайните имена, той е успял да им вдъхне огромна сила, особено на поп-богомил и на всички негови последователи. Това е било велика битка за истинска духовност, на която църквите и държавата обявяват война. Но тайна сила се вля в богомилите, идваща от боян мага и от невидимия свят. И това беше чудна война с любов, правда и обеденост. Значи истинските хора воюват с любов, правда, обеденост, смирение и така нататък. Те са, това са неща, които идват от духа е от спасителя на човека. Върху избраните и върху достойните. И именно този дух ги спаси, от, ги спаси накладите. А другите, какво стана с другите хора? Те също умряха, но умряха в смъртта и умряха без възход. Те останаха в застоя, защото не разбраха Богомилското послание, което е чисто Божие послание. И както казах, голям дар за България, защото Бог изпраща съвършените и те тръгват от България. И то толкова същества на едно място. Боян Мага е древна и тракийска и българска тайна. Архангел, мак, жрец и мистерия. Обичаш изключително две неща скритостта и пречистотата. Тези две неща са неговите любими неща, за които след пак ще говорим. Какво означават? Значи скритостта и пречистотата. Боян е заболеност. Тази забуленост му е като роден дом. Образът му е странен, скрит, неопределим. Защото това е истинската същност, която е подобие на Бога. През деня Боян излизал много рядко с наметало на главата. Вечер излизал също рядко с наметало и много често е бил в покоите си, където изучавал древни гностични книги. Боян е нямал образ, в смисъл такъв, защото не е смятал външното за образ. И затова ден е ми ходил с покривало, а вечер се е криял в подземията на Преслав. Там при своите любими ръкописи. Както казах, още в Египет са го наричали жрецът на Булото, жрецът на скритостта. Боян не спада към външната култура на народите. Той спада към мистичната култура на жреците. Боян казва: Тайният и чист начин по който мислиш и живееш. Това е, което правиш реално за своя народ. Значи, тайният и чист начин, по който мислиш и живееш. Това е всъщност високото служение. Това е, което правиш реално за своя народ. В едно предание се казва, че пред Боян занемявала дори легендата. Толкова тайнствен е той подобен, както казах на Мелки Седек. Неговата тайна е страшна и безмълвна, защото тя е съкровище, за което България не е готова. За нея ще се говори в бъдеще. За Боян малко се говори и по неговото време. Защо? Да обясня. Първо, той няма връзка с политика никога не държи на политика и на войни и на погроми. Второ, държавната, държавните грижи въобще не го интересуват. Боян се интересува само от едно. От Бога и от истинското духовно израстване. Две неща го интересуват. Самия Бог и истинското духовно израстване. Духът на Боян се е извесявал най-вече в дълбините не на природата, а на самите тайни вътре в Бога. Значи не го интересувала даже и природата и слънцата. Вътрешните тайни на самия Бог. Боян казва, любовта подарява на човека истината за неговото развитие. Пътят към познанието, ще роди нови хора още тук на земята. Избягвайте, казва, неразумното желание. Той е черна, мътна вода. Който я пие, боледува. Според Боян, любов към Бога и любов към църквата са различни неща. Те не са едно и също нещо. Любовта към Бога е същественото. Това означава, че църквата е трябвало да бъде отстранена. По него време това слово е било като меч. Църквата и света не са могли да го понесат. Те не са, понеже не са избрали пътят на себепознанието и на Бога. И това за църквата било непоносимо. Неговата мощна идея за себепознание и развитие хвърлила в ужас всички църкви и свещеници. Защо? Ще обясня. Себепознанието застрашава църквите и света, защото то застрашава всички заблуждения. Човекът на себепознанието задължително напуска църквата и света. Той става човек на Бога, служител на Бога и единствено на Бога. Бог го прави блажен, а за блажение, човек не важат никакви промени в света. Никакви промени, когато човек влезе в Бога и Бог му даде блаженството. Какво означава заблужденията? Себепознанието ги остранява. Заблужденията това са самите дяволи. Самите дяволи трябва да напуснат човека. Не просто заблуждения, самите дяволи. И всички тези, които знаели че себе познанието е опасно, те се страхували. Защо? Защото когато не си готов, срещата с Бога е огромна опасност. Срещата с Бога е смъртоносна, когато не познаваш себе си. А Боян държал на това. Боян казва, истинският човек не взаимодейства с църквата и с религията а с Бога. Истинският човек служи на Бога, а не на църквата. Който е отдал животът си на Бога, той не е греши. Той е на прав път. И казал още. Тези, които се покоряват на църквата и светът, стават тъмнина и мрак. Те се отказват от развитието. Малко или много те се отказват от развитието. Абоян ясно го е казал Покори се единствено на Бога Покори се единствено на Бога Това били тежки думи за унези времена Те са тежки и сега За който ни ги разбира Като казвам това, това не означава да критикуваме църквите и света Защото за сто и малко или много има даже в братството Тук става въпрос за различаване, а не за осъждане И така Духовният човек казва, Боян, не се бори, защото той знае, че борбата е за невежеството и борбата увеличава невежеството. Борбата е за света и за невежеството, а любовта е за търсещите Бога. Невежеството въвлича човекът в борбата и в света, а любовта въвлича човекът в Бога. И накрая ще завърша с мъдростта на Боян.